قرآن محترم آردون کو دا مولانا کاری شفر اللہ صاحب دا درس قرآن داو نتیس نمبر کیسٹ چپم مقام تو تالا بینک سر جمعات کی پا آٹ او نو سات دو دار گیار اکی شویر دی دی دا دید ملاوی دو پتایا ساتای اشاہ دی توید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مارکز دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان اس دیمین چوک جنگیرار اور صوابی پروپرائیڈر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 037 إلا جاننا يقينا البغر زولدي ماغا على الارض چې د پاسه دي زمکې دي زینت الله میک اپ اوډون زمکې لیلاب لوهب د دې لپاره چې موږ اسميح کو د دې ايوهم کم یو د دینه احسن عمل اخر است عمل واقدي ولده وان يقينا المج لجائلونا قام خاغر ذو ماغا عليها چې پدي زمکه کې دي سعيد الميدان عليها چې پدي زمکه کې دي سعيد الميدان جروزه خایل هرڅوب تلرکم آم حسیبتا آیت گمان کئے دا گمان مکوا چې دا صحابی کافی واقعات صرف ناشنا دا نو روم دی انہا صحابی کافی یقیناً اغغار والا خلق والرقیمی اوغا تختای والا خلق یا کلی والا خلق کانو وو من آیاتنا دا دلائلو زمنگنا عجبانا اشنا دا روم کیو عیسیٰ علیہ السلام نا پس دا جوانانو دای کیو ظالم بادشاہو دا قیانوسو اغه واخله کفر شرک ترابلو دوی کی هجرت وک <تصفيق> کفر شرک د زینا چې واس نو چې بیا پریدا ورته اېز اول فتیه تو کله کومو کې پنايو هغه څنګه ځوانانو الکاهف اغه غار بیا غار ته ځلو وقالو فسویغی ربنا ایزم غابا اتینا راقمتا الذن کا دخل طرفنا رحمت الرحمات تو دا د تاسان آسان کی وای اینا لا اوصان کې منتا من امرنا داکار زمنگ د زمنگ نا رشدا پویا فدورمنا اتفول منگ على آزانهم پغوگلو زدئی فلکافی پغار کی سنینا کنونا عددا دا شمیر لگا سنگ مور بچے او دکئی غوگو لطفئی لا اله الا اللہ ورتوئی دیلیلو لیلو لیونا لا اله الا اللہ لا اله الا اللہ لا اله الا اللہ لدغسی بی اتفولو ثم باس نه هم بیا را ویخ مند لره لناعلما د دی د پااره چې مخکارهکو د ته او حزمماې کم یو د د دوډاللوونه په خپل کور کې د دوباره خدونونه پس په خبرو کې دوه ډلی جوړه شوي هوا چې یاد دونې دي لما هغه خبرې لرا لبیسو چې دای کم وختیر کله دی اما دا د حیثیت د د مدی نه دی چه ده پده جون بانه پده ادو بانه پوشیوی دیو که نا نحنو من نقصو بیانو علیکه پتا نبا اهم خبر د ده بالحق پر اختیار علیکه تاریخی واقعا بگوره پر اختیار بیانه خوا د قابیل او دحابیل واقعاون بی که نا بالحق انتروغ و نوائن پر تاریخ کی گوره اینا هم یقینا دی فتیتون زوانانو آمنو بی ربهم چی ایمان روڑیو پخپل <سؤال> رب وزیدنا <سؤال> هم سیوا کریو منگ دیتا هدان هدایت و ربتنا پتای لگو لیو منگ علا قلوبهم پزروی دی کلک کری بیو اس کامو کم وقت چی حدری دید دید دا بادشاہ مخیتا فقالو فزوی دی ربنا رب السماوات والارد رب زمنگ ها رب د اسمانو نو دزمو کوده لن ندوغا چرمنگرا بلو من دونی د سیوادخ پل ربنا الهن حق دار دا بلنگای او گوهن راو بلو لقد قلنا یقینا او بو ایمان ازن پدغا وقی شفت وازیات خبره ها اولائه او اسنا دا کودش شرک کئی نده ویده قوم بماند دلیل پیش کی کنا ها اولائی دا خلق قوم منازم ان قوم ده اتخذو دی نیولینی ملدونی هی دا اللہ نعلاوہ آلیہتن حق دار دا بندگای لولا یعتونا اولی زمن دا قوم نراری علیہم دا دی کخنی توب به سلطان دلیل بیلخ کارا فمن ازنمو سوکتلو ظالم من منداغچان افترا چی توری علی اللہ کذیبا پالا دروگو و ایزی اعتزلتمو ه کلا جتاسو بیل <سؤال> شی ندی اخپل قومنا وماو داغ چانا یابدونا جدی بندگی کئی اللہ سواد اللانا فوزی الالکافی اغا غارتا یانشور لکم را خورا بکی تاس لرا ربکم ربستاسو بن رحمتی هی دخپل رحمتنا ویوحی او تیار بکی لکم تاس لرا بن امرکم ندی کارستاسو نا حجرت تے مرفقاً اللہ غار کیو دکرو داغی کرامتو و تر شمسا تباوین دانور ازا تولا هد گلچ راکی جی تزاورو دڑا گئی عن کافی هم دا غار ددین ذات الیمینی خی طرف تا ای خی طرف تا پاتیش انور تیو گرزی و ازا غرابد گلچ دانور پریوزی تقریزو انو پریدی دی ذات شمالی گست رفتا او حال اوحال دای جی دا فی فجوتین پاق کلاو میدان کی دی بِلُو جدي غار نه چې د غار خوله ده ذالکدا من آیات الله دا خو دلائل ده الله دي چې ورته اړې او اړې مې اذ الله چا ته هدایت کوي الله فهو المهتد داغه په هدایت کړې شو او من یدل چا ته بیلارکی فلن تجد له چرب ولم یغلرا وليلدوس دا ستدوس مرشدل چې لار ورته وخی او اخر الدعوانه الحمد لله رب العالمین سوره القهف آیات نمبر 18 سوره القهف کے اللہ نفی دل میں غیب بیانئی دغپلو نکالو بندیگانو نا دا سا کے بالله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتحسب فبجمال كفدای اي قاضا جدي ويختي و هم رقودو او حالا جغی و ددی و نقلبو هم علو رالو من دی لرا ذات الیمینی خیط رفتا و او عرقو پا بلیارو ما و کلبو همس پیدا دی باسطل غلول کدی زیراحاییه لیچ اخپلو لرا مخینا ایخ پی پهغ دورشل د غار باندديلو فلاته ک چریتان اننداره وکه علیب دې غاروالو لو ته خاامقا طب ګرځ میلهوب دې غار ولوونه فغارن سیخته کوون کې دومره دب دبایدا باید ده وله مته قامقا طب ډک شي میوب د وکا ذالکا دخ کرنگی لگا سنگ چی ما دیو دکریو او سنگ می اڑول راڑول باعتنا هم راوی خرمنگ دی لرا لیتسا علو بای لهم اده دپارا چی دی تپوسنو کی پغپل کو رنائی کی تپوسنو کم دی قال قائلون اوی یوویون کی منو اده غار والاونا کم لبستم تاسو سمره شوي پده غار که خالو اوی غی لبستنا درنگ ترکرنه منگ پا غار که یو من یو رز او بعد و یو من بلکی نیم رز دو چودو کی دو دروز او چرا اللاوی خول الو دروز انتهاوه نو دیوی نیم رز دا خالو اوی غی پل حالاتو تیو کتل ویدا دروازه او د دې بیروازې حالت نه ده ربکم علمو رب تاسو خپویګي به ما پاغه بودا لبستم کتابکم تیر کړو سبت لب غار ولکسان د الله اولیاءو لیکن پاخپل وقبل دي چې غار کې تیر کړو داږي پته او دوا وګی شیو فبسو اولیګی احدکم یو خپل به وریقکم خپلو پخپلو بیسو در سره دی او پیسه را وړي دي دا ولي گئی هادي چې دا پیسی دي ال المدینه ته اغا خاریه تا چې رقم لراغلي يي خدای د تا آداب بیانې فال یانزور ودي ګوري کم ايوحه چې کمیاو دغه کلی والاونه اسکا خفا کول کې د افعال د حلاله عبد الله ابن عباس سے مانہ دا کړي چې رقم کتاب وغه حلالا نا جر مشرک نرانیری تو ام عام تو ام نره براتینا حلالا نا فلی آتے کم اغدی رالی تاز تا می رزقین خوراک می لہو دنگا کساب نا او بلد بیانی ولی تلطف اداتا سی سوک لے گئی بازار تا را غدی نرمی کئی اک آغز تلکی دکاندار سره چیڑ کئی انو نرمی دی کئی ولا یشعران نا او غ د خبر نه کې ب کو په تاسو ه چا لره او او یقیل دغه خاارې واللههرو کچې خبر شو کو په تاسو یارجب کو پهګو او ی دو کو یا بهګر یغ تاسو لره فیمللهب د دغی تا چې د لکوفر دی د دا ملب پتا نوا چا مشرکان ختم شودي ولیدو وضو حالت سره نه پويږي کله له بړې وسته پويشي لوک تاسو هغه سره چیډ کوي الوبيا بها قل دي تواپس کړي وو لن تفلقو چري بکابياب له شي اذا الپدغه وه كه ابد الچري لوک بیا با خبره سو الله توحيد او چې تاسو پګټو ولي ايا ها واپس کړي بیا او کابي ديشته نا وا جزاليكا ده کراږي سګ چ بيداي راپور تا کړو په خپل نو دغه سیمهغه احصر لا عليهم خبر کړم داخلک بدی ل يعلبو دې لپاره چې دغه سما له داخلک چې مون خبر کړی دي ان وعد الله حقن چې یقلن لوذ الله چې دوبار ځل دل دې دار اختیار وه النساءه اپ دې په هی چې یقلل قیامت لا ريب فيها نش نه شک پراد د قیامت کې اذ ی تعالی ذاولا دا خلق لرا غارتا کبوکه چدی جگلا کولا با لهو ط بیا خپل کی ابراهو ط بارد کار د دای کی لا خلق ویش ول تللو بیا جگلا کولا فقالو فسوي ذاکلکو ابلو جوړ کای علیه پدای باندې بنیان او آباد لوه جوړ کای ربو اعلی به رب ددای خپی جری دای لرا قال الذين ويا خالق غلبو چې زور ورورو على ابره پسپلکار کولو حکومت ولا خلق لالتقزل لا خا مخاب بچوڑو عليهم پدای بس کدان چوبات دای ظاهرو کې چوباتو لا جوړول دا نه جایز دی ښا دا یوهودو لا سوارو کار دی سیقولو نا فرد چې وای بدا خلق ثلاثتوں دریدی غار والا خلق رابعه هم سنورم ددی کلبه هم سپیده دیده و یقولو نا وی بزده خمسطل پیزه کسان دی سادسه هم ددی ددهی کلبه هم سپیده دیده و ده ده, ده ده خلقو چکمی خبری اکده چی دریدی سنورم سپیده اپیزه دی هشپگم سپیده رجمن بلغایی با دا خونشتل دی پا چی دینی دلی دلی پات کل خبری کائی با دیوانی اللہ ردوکو ادروگ وی ویقولونا وی نا خلق سبعت الوکسان دی غاروالا وصابلوهم اتم ددائی کلبوهم سپید ددائی دی ندی قول تا سنوی کوي پا دی غد نکی قول اویا ربی رمزما عالمو خپویگی بی عدت پشمر ما له هم دفیجلې د غار واللاله الله قلیول بګ لکه سادو بدله دعبې ب غ لګو کې ځم بسک سالدي فلا اوماريفیب د جګه ب کوه په باه دځی کې الله برا الل سواهران بګ جګه ظائري خو بیان کړې دغي وله تې او تفتمه طلب کوو في پهباره غار والو کې بل هو الذي خلقنا احدا لشانل لازم ضروری ما سلامنه چې دا دې کې عادت دي تاسو باندې د تابلوبي دا چې خبرو کې بدلی گی آفا لپاره کې دې له دې دنیا څخه फायदा او نقصان لې ولا تقولن اشریک ذراګلی او پیبر علی السلام له دا سوال کو روح ستوي پتی رشی زباله کې چې کله خلق کو غار تراغلیو اغی په بارکه سوای تیرشی زبالکی یو بادشاہ تیرشی او سفرونه کړیو غبارکه سوای دای پیغمبر علی السلام ورته صباح مز تاس توما لا الله خپل پیغمبر ته آداب بیا دی چکه له تد خبرکه سو سبب او ادب تعلقو د تذرق د بار په ان شاء الله سره ان شاء الله وک والله تقول الله خابخ تهوایا ل شيء په باه د یو خبریو کار کېسبوا ان فول کقی کوک د سالکه ددي کار غدن سبا لره سبا لم سر راچولې ول الله يشا اللَّ الله بګ دا چې الله داوا بګه تاسلمم دا په کاردي یو خبره کوو چاته یا د کارباره کې یا دوينااء الله اللہ تا الله اللہ غواری نو لہا تبرک دا پارا دی وذکر رب گا یا تخبل رب اذا نسیتا کلچ استائیر شی کل تیر کی ہنو بیایر کلچ وقل ویا عصا امید دے ایہ دینی ربی شو بخی ما تخبل رب لے اقربا دیر نیز دے ملحازا دے لال لہا دا اصحاب حالت یا داب تاسو ته ویلي چې د ولرته سباو و او ما تعالی آداب او خدل ما ته الله د دین لهورو آداب او خی راشداد راشداد هي سيته د پويلا وصلا په خپل بیان کې غار ولا وسوره وقتیر کړو ولا بيسو درنګ کړو وغایي في كهف غار خپل کې صلاته اكل دره سوا سدي له کلولا و زاد و غي دس پو مائی پا حساب بانده دری سوا نح کالا پی دا پاسا آدھا نوار پا حساب بانده دری سوا کالا خل اوائی اللہ خل اللہ اوائی اللہ اعلمو خپوئی گی بی ما لبی سو پاہی چی نئی کم تیر کڑی دی لاتا چی دی بارکی سوای ای لاغا ٹک ندا آدھا اللہ چی در تاوی چی نح کالا پاسا دری سوای تیر کلو ارداد صحیح خورا زکا اللہ پوئیگی لہو غیب السماوات والاردو خات الله لرا علم د پټو نو دزمو کو دے امسویر بیهی سخلی دلک دا اللہ واسمی ارسخاوری دلک دے مالاو ملشت دی لرا من دونی الله اللہ نسیوا بی ولی الاختیار من ولا یوشر کو اللہ نحصدار کئی فی حکمی پخپلکار کئی احدان اچھا الله په لوا کا اختیار کی چاله دبرقه قاول نه ګرځي او اتلو با اوحیا الایکا درب بالکتاب ربک اولولا واتلو اولولا با غ اوحیا الایکا چې وحی کول شي تا ته بالکتاب ربکو قاعده سو وحی کول شي کتاب دراستا ترغیب ورکی بیان د قران ته پیغمبر دا قران په خال کولولا لا ببدل لکالی رشت سوک بن لولکی حکولو نالالا ولی یجیده ولن تجیده ولن تجیده چاریبتو نمو بی من دونیی دالالا سیوا ملتحدا ساید پنایائی واسبر ٹھنکا نفسکاق پل لابسو ماللزینا سردا خلقونا یدعون ربهم چا غیرہ بلیق پل ربو بالغدات سبائی والعشی بگائی نانچی هر وقتی را بلی ویتی غبرتی خلقو سرناسیہ یریدو لاغواری وجهه رزان اللہ بخت اللہ ولا تعدعیناکا وادنوری استرگستا عنہم دا دینا تریدو چتا غواری زینتا الحیاتی دلیا دولا و سامان دا جولد دلیا ګور چې دې کله خبرو کې اتات بيپوې شنوزه نظر ته اخلي چې دې سو ويایا وادي لوري دوړسترګيستا ال اوف د ديدا دالک ته ماړو د ديدا سترګي دا معنا غلطه ده هاوکنه ک دا وایي لا سیبلو ولا تا د عیناکه تماړو دوړ خپل سترګي دا معنا غلطه ده وېګي اولی عائنہ کا فاعل <سؤال> دے لا تعدو دا پارا علا تجکم امانا کائن دا مفعولی دا ولا تعدو واد نوری عائنہ کا استادوار استرگی علم دا دے غریبانانو بسکینانو موحیدینو لا بل چا تا دستا استرگی لگوری توری دو چه تغواری زینتا الحیاتی الدنیا دولو خایستا جوان دا دنیا یہ دا تی نیکانو خلکو نستا ابلبلذو بیا بمالدار سره نص د پاس ته کړه ولا تو ته اته بزا تابیداری بکوا خبره مبله بنداغه چا اغفلنا چ غافل کړه له بغ قلب huzl ذاغو ال ذکرنا ذخل قران لا قران سره است تعلق مفاتا وتبعه واه اروان له اغفل قواش پسي وكان ابره و دیکار داغو فروا فاتياته وقل دربکو حق واغایچ استاد ته در رب ترف نه دی د حق تعریف کوي حق ستا وي حقایته وی چې د الله ترف نه دی فاملشا اسو کې غوالی ایمان دی په حق رالي وبلشا اسو کې غوالی فلیغفور الکار د حق نوکي الله او عزت سو په زور د مسلمانو ارچاله به خپل اختیار ورکړي الا تعالی یقین البن کیار کړي دي زوالبی لا ظالمانو نارو احاط بهب د داور براګیرای راګیرکړی دایلارا راګیرای با دایلارا صراदिकوا دیوالو لا د دیور وایستغیسو او کدی طلب د اوبو کوي چې موږ دی وبوشو یو غاسو بوکوله بشي به با البو بو سرا داس یو به قلب او له چې پشاند داخری د تیلو دی کل محلی چی پشاند اولی کنیشی تابیلی یشونو جوحو سو زیبا بخونا بیسا شرابو ناکار اسکلیو ناکارو بدی وساعت مرتفقا ابدی زائد عراب چی دو زافتے لا تخویف و خایروا عثمانو کو تعلی بشارتا و زیر اور کئی زائد عرابو ان الَّذِي لَا غ عملو چې با راړوابد خې او کارون ل کې موافق نهله ته ان لَا مګه لا نود او نظای دَاغَجَا عجرمل بدله ساب دغه چا له چېښي له د حثیتته د کار کې دوخه بري یو د الله دپاره اوبل دا پیغمبر پا طریقی اولائی که دغا خلق لهم دی لرا جلات الباغول دی جلات عدل جلتونا دامیشوال دی تجری چی باب انتاحتهم لاند ددین الانهارو ولی یحلونا کالیبا چولیش شي تا فیا پا جلتو لکی من اصاورا بنگری من زابیل نصرو ویلبسونا غنی ودئی خود رنشنی من سندو سندن رو ای خبونا و استبرقن دغتو ری خبونا و تکیئی لفیا تا کیا لگه انکی بھئی پجلتو لکی علی الارائک پپالنگونو لیکن ایل, ایل ایسو الیک جنت کے فاور اگڑھن گشتے اس کڈیر مالداری دو بائی سو دیر اوہ جاپانی کڑے گا نا اپنا دنیا و سرائی لو دکار گیزان لوکی ایک ایل ایسو او پاوڑا گاتم چری با مولنش خواه او پاوڑا گاتم ماخ که خودی بوجای گاتنی اوس پاو گاتی بس که اوس کرد اللہ دین لواق ورکا قرآن و سلط ازدکا پاوڑا خود تال خودی درکلی نی کنا دال مالدار دا غریب ندیره ملنی ہوئی لحمت ثواب خبد لدا و حسنت مرتفقا زائد ارامو جو زخیانو اغیتی سوی و ساعت مرتفقا، اجانتیانو اغیتی سوی و حسنت مرتفقا. الگز دنیاو دا غریب مالدار مثال ورطا بیان کا تزحید ملن دنیا بیرغمتی. ودر بیان کا لہو دایتا بسلر رجولائی نی حال دا غدوه سارو جا اللہ چگر دولیو مند لے احد اما یود دا غدوه نا دا یود دا دوالو دا پارا جلتایلی دو باغولا بین اعنابین دا انگورو وحففناهوما اشپول کلیو بند دا, دا دوالو باغولو بین اخلیل پا کجورو نباق نگیر چا پیر کجوروی لکه دشپولا و جعلنا بایناهوما او گردهولیوان پا میاند دا دوالو باغولو کې زرعال پاسل غلب جوارور بشی پا که مووی گلتال جلتایلی دا دوالا باغولا آتت ورکی کل اکولا میویخ پلی ولب تزلیم او بلو بایی بینو دخپل میونا شیع المامولی پورا کئی غا ظلم پمانا دا کموالی وفجرنا چلولی دیمان بیولی دیمان خلالا هما پبیز دوالو باغلو که نهرا لخته وکانه لهو سبر او دا دغا باغ د خاول نپار نور مالونا گری بیزی دیو فقالا فزوید باق خاون لسواحیبیهی اغا اخفل مرگریتا ووو لحاولو حالنا چه اغا وصر خبری کو لسوالنا و جوابا انترویچو ستویوی انا اکثرو بالکمالا لباق خاونوی اغا بالمرگریتا زخو سیوائم ستالا دا حیثیتنا مالنا زباقو دیر مالنا واعزو عزت مندم نفرا دا حیثیتنا اولادنا زما بچیو ډیر دي غلامال به ډیر دي دنیاوال خلک فخر کوي کویږي ودخل جلته اولاد دي خپل باфта وهو ظالم للابسه او حال ده چې دي سياتې قول کې په خپل زاد با کې و ده خير الله منقته اور ګولا وګه دړای شرک کو قال اویدو باذل زگو مان لکم ان تبیدا چه تبا بشی ها زادا باق ابدا چره اینه نختمی گی خواه وما ازن لساتا ازگو مان لکم پا قیامت خائمتان چه قیامت پراشی و بدریگی او اخیرت نه که رو مالدار خلق دا غزی خواه اینسا خلق پتی دیکن ابیاوی قیامت خونیش تی خوکا چره شو ولا ار رو دیت زوا پاس کلیشم الى ربیق پل ربتا لعجی دلنا خامقا زبا بوبم خائرن غورا بناهاد دنیا دا باغنونا بناهاد دنیا دا باغنونا منقلبا ساید واپسا اے انقلاف د ہوئی در ربی حالتنا بہترین حالت پی اول قمالبنا او کچری بالفرس لارد اما نوالا وددینا اللہ خرحا کی راشو ازد غریب مرگری خبری قال له او یغتا صاحبوه بوهو برګري د د اوخوااووه او حال دا چ هغه خبرې کولی د سرهسیې ورته وکهفر تهبل نځي آیا ته کار کاي د اووالی د غ ذات نه خل کاکه چغ پیدا کړې ب تو رااب د خاورې نه صبح ب پیدا کړی د سات کې دمال نه د مطلب عمل اسلام الله د خا نه پیدا کړی دغ اولاد سسیله بیا د مع نه لو ته د ذات انکار کئ ثم کا بیا غالا برابر کړي تعالرا الرجل الصالح ورساله ده مې جو کړي لكن هو الله دا حاصل کړي لكن انا لكن انا لكن زچيب دا به نه وحده او غریب مرګره چي دي لكن زچيب وابا لکن انا اقول لیکن زه کوابا والله ربي الله زما رب دے ولا اشریکو ازدا براخ قاول لجوړم به ربي د خپل رب سرا احد الہ چا لرا ندور دسپ ما نه بوتلا نه لا او نه خبر لا اذا الله رب الحسدار نگلم خان دا د غریبانو توحید وی اکثرو اصلی غریبانات پر شرک و کفر کی پرات تھی اس دے غالبالدار مرغری تہ آداب کئ ولاولہ اول اس دخل تا کلج تلاڑ جنتک خپل باغ تا لاولہ پچا داخل دے پقل تا باندې اولہ تا نوی ماشاء اللہ کی کی ہوہاگا کہ غواڑی اللہ ادے سبھ لا لا ماشاء اللہ کی گیاگا چ ما شاء الله بنا تلدر دي ایک خلق پخبل کورول لیکلی او اکثر ولا لیکلی چلوب نو ور دي لوديب ګره ور کی ماشاء الله الی کی درست الف اکثر او کتا کتل قتل کلا لود یالف پس روسه حفظه او بیلی کله تاره نو ننا الی کل چلی خو یزک معنا غلو خبره ده اولی تعالی ماشاء الله یکونو ماشاءاللہ کی گی آغا چھواری اللہ لا قوتا نشتے طاقت پا نیکائے اللہ بللہ مگر پا لا قوتا نشتے طاقت پا پری خدود و کفر و شرکو اللہ بللہ مگر دے پتی چھ پا اللہ منگولیو لگائے لاغا ودی دبادو نرارائی نیکائی تا ان طرح نیکا اوس آغا تا اس پڑی خبری ان طرح نیکا تماویلی انما اقل ملکا کابستانا مالل ده حیثیته دمالنا و ولدا او ده حیثیته د بچو ده ریس پروالیشته زب دینه خپقه ګوخه چې تما ته ته غریبي ا ته ما ته واست بچي بچي ديشته زما یې پروالیشته اوله فاصا ربي یقلل رب ذبا اي يؤتي لي ربك بما تا خيرا بهتر الجنه کا دباستانا تاپ دی باغبانی حزبان العذاب ملستمائی دا برنا فتسبحا او بگرزی دا باغ سعید المیدال زلقا خویال خویال اردتیگی دو با پا کسیی او آو یسبحا یا بگرزی ما او آو بگرد دی غورا لو چھے تا مطلب لاندی بیز مکل طاقت نا لارے دی باغ طلبا طلب که اون دال نو بس خبر اوشوا و او سیطور اگر والی اوشوا بسبریه پا میوود دا غباغو فاسبحا اگرزید سبالا دا باغ خاون یو قلبو چی کفایخ پلتلی علاما پا غباندی انفقا چی د خرچ کلو فیا پا دا غباغو تواشو مثالی او تیفتری دا غزمانی او خرچی علیکه اوشوی وای یا خاویت حالدا جدا باغ را پری وصول کې علا عروش یا په چتور داګه صبرووال دی ګور له صبرو د جوکړیو وای وولو ویه یا لایتلی هاي افسوس د زمانہ لب او شریک چې ما د برخه خاون نه جو جوکړې به ربي د خپل را بسر احدن چاله را په خپل پټو لګي چې بوشره کولو قیامت <سلام> نو مون کیرو اخرتदेशीर کو اغه په خپل غلطه پهل شو چې د شرک زما ار سو وسول شرک مزال ساتای ښا ولبتک له نو دلا فتل دلا دل سرونه چې ابتداج کړوې دته بنده لله نه الله له سوا وما کانا نو سبخون ول تفسير خپل بدل غسل کده الله نه هنالکہ پدغه واخی الولایتو واکه اختیار ده لله الحق او خاص الله الره حق دے هو خیر ده الله غره ده ثوابا ده حیثیته ده بدلی ور کولنا وخیر الغره ده عقبا ده حیثیته ده انجامنا تزیید بل دنیا بل مثال و ادرب له بیان کدهی تا بدل الحیات الدنیا مثال دجوال ده دنیا کبائل پسندو بو ده الزلناو را ورو بنداوغو بلا سباعد بارنا سوره یونس کې مثالو فختلتا فختلاقب گډوډ راوخیږي به په باران نبات الارض بوټي دزمکی پاسپها وګرځي هاشیمند ریزاريزا جذروه الزیدی لرا اریاح باذنا وکال الله تعالی على کل شیء پارش مختدرا طاقت لارول ګرسه کولی شي د دنیا له ژوند د ونسان له مطلب سره بشوبي ځوان شي ها ا بیا ور پسی بوډا شو ختم شي دا چلدل ذراشه قران او سنت پکې ذکر کړه المال والبنونا مالونا او صعبن زینت الحیات الدنيا داړو له او قایست ژوند د دنیا ده والباقیات او هغه کارونه چې پات کې ظلم کی دي کم کارو نا صالحات اگر کارو نا چې موافقه سُنّت دي خيرل غرضه عند ربکہ ولز درم ستا ثواب د حیثیته د بدله نه وخیرل غرضه عمله د حیثیته د تابع او بیتنا ترغیب د عمل صالح او تخا راځه قران او سنت زکا قران سره تعلق و ساته خونونه وکوا بازو برګری باران دی قاضی سے بنی راغله شاهد سے کاری سے ابن اللہ نے سوال کرو دے اوکار تا کار ہوئی این ارچہ پشاندہ دے خواہ خوبو نا لے کئی باران اوچہ لواندہ نگو ریخا اگنا دا اللہ فضل احسیان دے سستی پک ام خپل تیم پابندی کئی لتیم پابند اچین دو خطول لے سوک پا پکار مرادی سوک پا وارو کا باران دے باران بتا تا رسی چرکی لکا لون باری کی نو ته په دې ورکی اپ شقال کې تاګل را ته جواب ډیر تا چهلبلا سره وکي لال شیطان بکرونه او کېلوله دي ښا ټیم پابندي کوي قران او سنت ته ځان وښکي خازي داغه دنیا بشقیمت ژوند دي اروانه وي در باندې وې داخولهونه بلر کو و يومه بکمرز نصير الجبال چې بوزو بوزو به داخونه وَتَرَ الْأَرْضَ وَيُرِيدُ بَعْدَ ذَلِكَ بَارِزَتَنُ دَاهِقَا وَحَشَرْنَاهُمْ رَجْمًا بِكُمْ دَاخِلَكَ فَلَمْ نُغَادِرْ نَبَرِيدُ بِهُمْ ذَلِكَ خَلْقُ نَفْسِكَ أَحَدًا إِشْعَالَر وَأُرِيدُ بِشَبَكْلِ شَيْءٍ عَلَى رَبِّكَ سَارَبْتَا سَفَلَ سَفَصَافُ صف أَوْ تَبَوَّأِي لَقَدْ جِئْتُمُونَا يَقِنَلْتَ سُخُبًا تَرَى لِي كَمَا خَلَقْنَاكُمْ څنګه ما پیداګړي وای تاسو اوله مرتل په رو بيزال د بوردا ما پیداګول نو بربړبلی بورنه پیداګول ناسو لا تاوي د بورنه پیداګول لولو کوله بو کوله دي او سار دې په پفرو لطاج په منګس پکې والا ا تا چې زما د موټر دې زما د راګ خو دې ځان سره را نلو تاسې تاسو ګمان کاو عللنجعل اجرب من نگردو لكم ستد الpara موعدا واخ قرار ذزریه کی کی بوی دلتر سو پی کړی کو لاټی راغلی ای هغهټی کو لاټی نو قصیخا او وضعل کتاب دنیا کی چری سکڑی اوس ګورا که تاب عمل نما فترل مجریبینا تبویلا ای دنیا کې کفر شرک نا فرمانای کری دی وشفقینا یریدون کی بی مما داغینا فیه چید دی پدی عملنا مکی دی ویقولونا ویب دی یا ویلتنا حائی تبایی دامنگ لرا معلی آدھا الكتابی سشیوی دی کتاب لرا لا یغادرو چی دی لپری دی صغیرتن ولو که گنا ولا کبیرتن او الا احصال مگر دی کتاب را گیر کرده اغی گناه لران او سوئی ززا او پا غلبیلون ندرنی مولایی سیم نرون نرون نرو ایچان آئی ولکن دا سری فمئی عمل می سقال زررت ان خیر ان یرا ومئی عمل می سقال زررت ان شر ان یرا زرستا وی وی سرمی گیتا ایا ننور مختا چکم زراتا لزی اتا ور تا پسوری کی ناس او گوری ورته نا دشوی دان دو کی دیو سمجھ بو اشراں گندلا کوئی کاوا کا وس利亚 و وجدوا ابواب بدای ما عملوا اغه چی دی کوریدی حاضر حاضر مقاماک او سیر تا موبایل هی چی سی دی ویډیو سی دی کڑی درته او کوي وګو یا تاندی دی کڑی داخت سی د الله فرشتي پکایو پک سناد تی دی مونږه سټو راتو لیکی خا او د ارتصحابنګ باندې غواهی ولا یذرب ربک زیاتل کسترب احدن پېچا وایسق للملائکة کله چې وی به فرشتو تا اسجدو سجدا لګوي لآدم آدم علی السلام تا فسجدو سجدا لګول فرشتو ټولو پېړو الا ابلیس لګسیدونو لګول د بن ل ففسق ود دی عل ابر ربي دا حكم د خپل رب دا الله چې څور کوي شو افتت تخزوله ايته سدي وي شيطان و زريته او د بچي اوليا دوستانو بل ذولي سيوا دا الله زمان الله وي او هم اوحال لا چي دي لكو استاذ د پارا عدول دشمنان دي بسل ظالمی دا بد دی ظالمان او کافران لرا بدلا بدل په دوستای د الله کی یعوده ته الله دوستی دا ایاد الله د مخالف دوستی دا رودید شیطان دوستی واغسته نو ناکار بدلې واغسته ناکار بدله دا کا ما اشهد کتوای چې د پیرانو الله مشوره غسته لږه د ازم کاسمان پیدا کومه ما اذ دی رضا دا, دا, دا وکنا ماندی حاضر کری دی لرا خلق السماواتی پیدایش تا اسمانونو تا والاردی پیدایش تزمکی تا والا خلق الف سیم آنه پیدایش دیو بلتال وما کن تو نیمزو متخذ المضیلین لیون کدا خلقو چی بیلاری کون کی دی خلقو لرا عابو دال امدادی او خپلی مطی فمطو امداد کی کنا رشیطالان ززنن ننیوم چه دهی ما سر امداد کهی و دوری دو هاو کنه و یوم یقولو پک مرس چی با اووی نادو آوازو کهی شرکائی دبرخی خاندانو زماتا کلبو شرکائی او کم او کلبو شرکائی مطلب سه مالا جو کری دی الَّذِينَ زَعَمْتُم آغا شرکا چه تازو پی خیال کهو فدعو ف... چه دهی ارسو کولشی فدعو اراؤو با بلی دهی غیل را. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا أَغَي بِقَبُولِ عَلَيْهِنَّ كَأَنَّهُمْ لَدَيْهِمْ حَاجَةٌ أَوْ دُعَاءٌ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ أَغَر زولې دمن په میان د مشرکانو ددېد خدایانو کې ماو بقا زائد خللاقات چې دو ځفه لا طول تخويف ته اورل مجرمو لا وبو دې مجرمان ان ناراو ور لره فزوالو ديب کې انهم چې يقيلا مجرمان مواقعوها غرزیدون کی دیتا ولم یجیدو دیبنمو بی عنها دو زخنا مسرفا زائداری دو چواری گی تی ولقن صرفنا ترغیب قرآن تا ولقن صرفنا یقنا قسما قسم بیان کری دی من في هذا القرآن پده قرآن کی للناسی دا پارا دا پویا کولو دا خالکو من کل هر قسم بیان لا دنیا مثالو نحو ورکلو ناخیرت اعمالو مثالو د یو ورکړو نه چپو ییشي وکانا الگز الانسانو د دا بنی ادم اکثر شئی زیات تارفیز نه جدلا جګړاو او جګړی کوي واما بل الناس نه مله کړی خلقو لرا او یؤمنو د ایمان راو د خلقو نه ایچا اهب الهدى کلا چرغه د ایته د آیات او یستافرو ربهم اولدی مله کړی د خلقو لرا دا بخنی غفتو دا دای دا, دا خبل ربنا علیکه دا ایمان د دا استغفار نا نه مره کردی الا مگر دی خبری انتا اتی هم تی راشی دای تا سنت الاولین قانون د الله په ذرو خلکو کی ذرو خلکو سره مخالفینو سره الله سکری و او یا اتی یا راشی دای د عذابو دا مرک نالاوا قبولا مخاما مچه دا راشی نا داقا وقتی بده ایمان تراری رودا ایمان د منزوری دو قبل دو د ډیر نه ذرا انبياله السلام در علي ګلو حکمت و ما نرسل المرسلینا من ذرا لي ګو را لي ګل شي وي پیغمبرات الا مبشرينا مگر ذير ورکون كون منون مانول کوتا و ابذيرینا و يرا اور كون کي مانول کوتا و يجادل الذين كفروا او باث مباحثه او جگړې که يا خلق كافراندی بالبا في له غلط الدلائل سرا باباتین لو سره زمما پلار داکار دا کار کړل زمانی کو کړل اکه خدای نه غوخته نو بک بڑا کار نو کړ لا سلام لیدحظو هذینه پارچ ول وړی پا دی اتحاد لړولو تو وی وی لیدحظو د دې دی ول وړی بهې پدې باتیلو دلایل سره الحق قال توحید لارال واتقذو لی ولدی آیات سماوات و ما او اواضا چې دای پیرول شي روزواټو کې کړی شي زبا قران او صلات پیغمبر پوری خاندی اور را خالدی و سوکت من ازلم سوک ته غزالب مانا لوی ظالم نشته و من دغه جہل سوک ربی آیات رب به چې پلو نسیت ورتور کړی شي په بیان د آیاتو دراپل و ها آر فردا د مخ علی عنادا غینا وانا سیاوی ییرګړی دی ماګه قدمت چې مخ ییرګلې دی یا داهو دوار رسول ده ته اگر ییردی ان جعلنا یقنل من غورذولگی علی قلوبهم د پاسه د زړونو دی اقلتان پردی د زده او عناد او جہالت لا سلا ان یفقهوه د دې لپاره چې د پویلی چې په قرانو او فی اته من په وګلو دی کی او اقرن ذوالکواله کولواله دړدواله قرړواله ده بلار نیکل د کوفر د شیر درا سب رواج د لالفه وقې پراتدي استاد یې چې بلیږي آئے زبنگ وغل استا خبرې نهوري وينتدعو کجری ترابل دایلرا الالحدا قران او صلاتا فلیا تدو کر دیدایت نه قبل ایذن پدغوا کې ابدل خارې دیدا خبرې نه بلی وربک الغفور کرګيب ورکی توبه تا ارس کیږي کړی دی راشستا رب بخون کې ده او باس توبا وربو کل غفورو عرستا بخون که ده ذر رحمتی خاول درحم ده لو یو آخذوهم کچرینی ولی دا خلق بی ما پاغی کسبو کده دیکم کفر شرک کرده بی ما کسبو فلو یو آن لو یو آخذوهم کچرینی ولی اللہ دی لرا بی ما پاغی کفر شرک کسبو چدیک کرده لعجل لهم العذابو ها مخا پتا ده به ورکله د ایت اذاب بل له موعد بلکې د دیدو پاره وختو دی لن یجدو شر بدایل ببی بل دون سیواد الله نا مائلا زائ د فنا ی و تلکل قران ابا فکر ی الله تباکل و تلکل قرى دغ کلی اهلکنا ما تباکری دایلرا سبب د تبایس ده لم ما ظلبو نزدنم لو اخیت علاقا کفر پکراږي شرف پکراږي مخالفت پیرادي وا ویلا پیرازي د حق مبارکه خلاف کړي چغې وباسي وجعلنا لبهلکه اگر ذول نه د پارد علاقته ده موعدا وقو قرار له بوصال عليه السلام او د حضرت عليه السلام واقعيات ذکر کړي له پارې دي چې دوار پکوټر نه پوي دل حق بوصال عليه السلام تقریر کوه د اسرائیل و تا ري او ویستان الہی عالم شته و موسی علیہ السلام کو پیغمبرو کرا دا پیغمبر نلو عالم په ومتانو کی نا ودن خبر په خپل ځای صحیح وا وچو کی الله تا خو غد شو او وی کی الله تا خو غد شو صورت راضا طالبو کا بحرین کې مجمل بحرین کې اوکاسته لړش علم حاصل کا انه بس وی دا دا د طلب د پارا بیوب تلری لو تمام د کور راضیه قران او سنت په 10 دقائق ها او کنه علم طلب وکنه او سوکه په طلب د علم کې د کور نه وته فوهو کې سبیل الله رضا د الله پلار کې دی ها او کنه ولې پاکستان باندې د الله دین ژوند دی کیږي ا علم حاصلو او په عمل کولو په علم باندې ام جهالت ختميږي او د الله دین ژوند دی کیږي نو ردی که زکه په سبیل الله وای ها و صلی الله السلام جان سره خادم راواغ است یوشا بن النون اور تعالی وی یومئذ لنريد کا استاپدی پال کورکی او تو خاداتو شدان کی بپروت چې کله دا ای جو شو او کمه ده د اساسه سمندر تلړ ده کو ده به زم ما بنی و اس قال ابو سال کله جوی موسی علیہ السلام لفتاه خپل زوانتا یوشا بن النون خادم تا خادم زان د زوان پکاری کا لا أبرحو ذبا همیشه هم حتا ذبا همیشه بزم حتا ابلغ تردید پوری چ زوره سبب مجمل بحرائنی زائد هغه جمع کې دوه د دوالو سندونو تا د فارس سندې او د روم او ام دنیا یا بزما حقوقه په پیړ او ډیر زمانہ